прикордонників і цивільних осіб, усього Народний комісаріат іноземних справ нараховував 25 таких обстрілів. Зайво розказувати, що Румунія, яка на той час панічно боялася нападу СРСР, ніяких обстрілів не здійснювала. То нічого, що молдавська культура Менталітет, мова та звичаї ближчі до румунської, а з російською взагалі не мають ніякого спільного і нічого. То нічого, що північна Буковина насправді до складу російської імперії не входила. Знаючи про півмільйона бійців і три тисячі танків, зосереджених біля кордону, та готових рванути в наступ, Король Румунії Кароль ІІ погодився на радянський ультиматум і віддав наказ відвести війська з означених територій. Радянські війська зайняли передані території протягом шести днів. Миттєво на них ініціювали проведення колективізації та насильницького усунення небажаних новій владі елементів. Одним словом, терор. 1956-го Росія виявила палку любов до народу Угорщини. 23 жовтня 1956 року о третій годині дня у Будапешті розпочалась демонстрація незадоволених прорадянським режимом і особливо за силем каральних органів на центральній площі столиці зібралося 200 тисяч людей, переважно інтелігенція та студенти. Демонстрація пройшла мирно, якщо не зважати на повалення пам'ятника Сталіну. Однак о 20.00 перший секретар панівної прокомуністичної угорської партії трудящих виступив по радіо з різким засудженням демонстрації. У відповідь найрадикальніші демонстранти спробували взяти штурмом радіостанцію, вимагаючи оголосити в ефірі їхні вимоги. Зав'язалася сутичка із підрозділами Угорської служби держбезпеки, котра тривала Всю ніч з'явилися перші загиблі. На той час територія Угорщини була місцем дислокації радянського особливого корпусу під командуванням генерала-лейтенанта Лащенка. Корпус утворювали дві гвардійські механізовані дивізії, бомбардувальна та винищувальна авіаційні дивізії, а також. Понтонно-мостовий полк. Мета діяльності особливого корпусу – забезпечення комунікації та шляхів підходу радянських військ до Австрії. Згідно із паризькою мирною угодою, після закінчення Другої світової в Австрії залишався обмежений контингент Червоної армії. Цікаве запитання – навіщо? Для забезпечення комунікації та шляхів підходу тримати на території Угорщини дві механізовані і особливо бомбардувальну дивізію, яку комунікацію вона забезпечувала. Та зараз йдеться не про це. 15 травня 1955 року у Відні представниками СРСР США, Великої Британії та Франції підписано державний договір із Австрією, відповідно до якого Австрія отримала статус нейтральної держави, з території якої виводилися всі, а також радянські війська. Оскільки забезпечувати комунікацію більше не було з ким, той особливий корпус мав би забиратися геть із Угорщини. На жаль, для угорців Микита Сергійович Хрущов, який на той час замістив Сталіна як очільника СРСР, передбачив цю ситуацію. За день до підписання угоди з Австрією 14 травня 1955-го між Радянським Союзом і під владними йому країнами Східної Європи було укладено Варшавський договір, яким регламентовано утворення Об'єднаних Збройних Сил країн-учасників на чолі з маршалом Радянського Союзу Конєвим. Примітка. Іван Степанович Конів, 1897-1973 роки, Радянський полководець, маршал Радянського Союзу 1944, двічі герой Радянського Союзу 1944-1945 роки. До 14 травня 1955 року радянські дивізії перебували в Угорщині, прикриваючись Паризькою мирною угодою. Від 15 травня 1955 року ті ж дивізії перебували в Угорщині на підставі Варшавського договору для того, щоб захищати Угорщину від ворогів. Звичайно, в лапках. О 23-й годині 23 жовтня 1956 начальник штабу Збройних сил СРСР маршал Соколовський віддав наказ командиру особливого корпусу виступити на Будапешт для допомоги угорським військам в восстановлении порядка і создання условий для мирного созидательного труда. 290 танків, 120 БТРів і шість тисяч бійців. Бійців особливого корпусу. Вони прибули до столиці Угорщини, де о шостій ранку, вступивши в бій з повстанцями, розпочали створювати умови для мирної творчої праці. Тож дня Угорська партія трудящих повернула на пост прем'єр-міністра Імре Надя. Надя вже призначали на пост прем'єра в 1953-55 роках, але репрацювали через його надміру